Gaurko gomita, Maia, etxan diegurekin. Egonan, Maia? Egonan, Pampi. Errandu zumezala, tortura gerantzartuzi da. Bai. <risa> ez, ez du minik egiten tortura honek, ikusiko zu. <risa> Untsa? Bai, tazu. Bai, uh, iduitzentzat ishilpeko lana egiten duzula, eken lan egiten baituzu Bai, bai, uh, ikuskal, bai. Batzutan ikusten zaitu goa, kaskitan? Bai eta iratzian ere gertatzen zaiz. Iratzian ere gertatzen zaizu Mediazio kulturalaz arduratzen baitzira. Hori da. E, ah, behar peux quatu verda cousu, hori eta eken sarden sous les parties, c'est unis langue des sites et des, Bai, bai, bai, ba mediatzioa arartikolaritza da eta jendean eta jendean eta obra edo gai baten inguruan, lutura egitea. Azkenean hori da, eta egia eken, ba, azkenean amak bat ameka agira, eta ba, kasi denek hori egiten dugu, baina deklinatua, banera ezberdin batzuek batzuek mediazio numerikoa egiten dute, komunikazioaren bidez ere, eta, eta nik ba, ikultur mediazioa egiten dut, um, ba, niri, niri segitzen nitu den txosten batzu berizitu, unfen, berizitu nizt txosten batzuetan, beraz, bestak-beste egiten dut Elkartean segipena, uh, ekaek uh, ba, berri bat Elkarte uh, biltzen baititu, eta ba, Elkarte hauek proiektuak era maiten dituzte, eta guk jarraik itzen ditugu ere, eta diru bat uh, ekartzen dugu laguntza bat uh, ekonomikoa, eta ere komunikazioan edo aholkularitzan ere egiten dugu uh, lanaren parte handi bat. Mm -hmm. Eta gero, ondo teknik uh, Elkarte hauei zuzen du programa batzu zu ere plantan emaiten ditut hori ez da baita espada kulturari lotua den zerbait, baina gehiago elkarte munduari lotua den zerbait. Eta hor izanen da, ba, formakuntza edo gaualdi informazio gaualdi batzu, elkarteak laguntzeko haien eguneroko bizian, beraz elkarteari zuzenduak diren problematika batzuen inguruan, laguntzaileak elkarte batean nola eraman berden, adibidez egitasmo bat, nola komunikatu berden, nola budjetizatzen alden proiektu bat, olako gai batzuen inguruan antolatzen ditut uh, uh, alako saio batzu, eta duela urte batzuere ere hasi ginen Euskararen inguruan, eta elkarteetan Euskararen presentziaren inguruan Saioak antolatzen, eh, Euskararen erabilpena indartzeko, galdezkatzeko, beste partaide batzuekin, ezagutzen dituzuenak, plazara edo lako partaidekin. Mm. Eta, eta ara, nik segipen hori uh, egiten dut. Eta azken, uh, azken aloh bat dudana, azken urteetan uh, garatu dudana ere, da literaturaren uh, inguruan uh, uh, egitasmo ezberdinen segipen hau aipatuko dugu, garatuko 두고 pisikabate berantago. Eh, bai onan sortua, bai onan bitsi. Euh, bai. Asteko. Bai. bai onar gisha, memento bat zutan ikasketak egiteko eskapatu zira hemendik? Bai, bai, bai, bordalen egin ditut ikasketak. Ez super un. Super un, un parisien de considérer pisikabatik bai. oso Bai, bai, bai, hiru urtez an Netherlands lana egin nuen ikasketak bu, bukatuta. tuta. Eskoletan i sentira. Bai, hori da. Zerzen zule funktioa? Euh, piskat hain nitzazen horire, euh, bazen mediazio euh, partetiki bat, baina kudeatzen nuen ere euh, alde batetik bada aterbetxe bat. Euskaletxan gazteak errezibitzen dituztenak ikasketentzat eta beraz bazen uh, aterbetxe horren uh, kudeak eta hori, ogoitamak bat uh, pertsona bizi ziren garaianan, hurrain ustud piskat gehiago. Gero elkartean ba dira, kultura elkarte batzu, beraz elkartean bizia, segipena, dansa, kurtsoak, kan, musika, euskara kurtsoak, horren haien segipena eta bururatzeko animazioa, beraz programazioaren bidez. Aha. Ba, Zaten egon zira, iru urte ez, eta joxeginan zerman duzu postu hau eken? Ez, honat uh, uh, euskalegira itzulin aizelarik behiz uh, animazio, zani animatzailean ez uh, formakuntzaz. Eta animazio, animazio anxartu nintzen, aizialdi zentroetan uh, anartean. Uh -huh. Eran behar da, argazki laritzatik uh, urubil bizi izan zirela? Ba, dena xalatu behar dugu. Bo, ba, hain utzek batakite, kepa etxandi berazure hita dela, gaskidari famatuan, E, Aizan zira, biskagat, ba, ikusten da, eh? argazki batzu egiten dituzuna, hor eh, ikusten dira izenpetuak eh, zuk izenpetzen dituzun argazki batzu. <laughs> Bo, ez dakit nahi tarat egina denez, hori izure ahloa denez ere? Edo... Ez ez bat egeroagi argazkiak beti izan duela presentia importante bat nire bizian, hori haitari <laughs> esker, baina nik, vala, ez dut baita zpada, argazki laritza artistik horik ez deus egiten, baina argazkiak maite ditut eta... eta Eta hartzen ditut ere hainitz egunero koobizian. Hala, mm -hmm. Hala beh, zaitu kutsatu sobe da. Ez. Es. <laughs> Eskora dekin, zeha eman uh, ukanduzu etxen uh, lagunena artean gazetatik? Ba, ni ikastolatik pasatu aniz. Ik, uh, ba, hori ama ikastolatik uh, lise ora baxo arte ikastolani biliana ez, beraz... Uh, Uh, ikastolan, hori, uh, ba, ukan nuen uh, Euskara, gero etxean uh, amalan destajada, eta aitak uh, Euskara hitz egiten, bainan ez, um, ez ginoen baita ezpada hainitz, hainitz uh, Euskaraz hitz egiten etxean, eta eta ara bainan gaujegun, uh, ba, nik ere, uh, nik haujak bat ditut, eta ikastolan dira ere, eta nik uh, haiekin Euskaraz uh, naturalki Naturalki Istana. egiten bai. bai. Mm. Beste que usa Fernando Ipatto uh, bon berdin berantagoenen dugu uh, pausa bate eginendu go Argentinari buruz ere metira lotura bat uh, eskolerikoa je familietan bezala, cognis eh Uh, ut, zuekere, beraz, eh estuta sua kere veras se joque beris a temanitu aitak, uh, aitak egin duen uh, lan uh, lan handita ba iba estuta ora indika uh, argentina radio aiteko uh, aukerari tukan baina nere uh, uh, egoiten da baia lairi er, joite ikustera uh, egi handi hori <laughs> gogoa badusu bai gogoan dia bai mm. bon bidaiasiko gaituzu musikaren bidez, Autatu uh, duzun lehen kantua, hori uh, omen ariketa zaila izan da zuretako? Bai, biziki. <laughs> Zerako, suberak auzadez berri nentzuten baituzo? Hori da, hori da autatzea kantu bat, sekriteliorekin, <laughs> uh, ara, eta, bo, uh, bat, <laughs> bat autatu behar baitzen. Nimenpensatzen hau autatuko zinuela? Beihut uh, kantariarena edo talearena? Baya, guztuko duzuna, dudarikabe, mistera, txinon hori, hau pasatuko? Aspaldi no, da nik entzuten dudan talde bat da. Ta. Ara, goiz, goizaren zat, goizala saiki haisteko uh, egukia atsema itenuen. Uh, elefant gen bera zautatu duzu. Maia, etxandire king girela eta lehen pausa egiten dugu. If I was young, I flee this town I buried my dreams underground As did I, we drink to die, we drink tonight Far from home, elephant guns Let's them down, one by one We'll they down, it's not been found edo, kantaria eta elefanken edizentzen kantua maia etxandik hautaturik Eta abila izan zira, kantu luze bat hautatu duzu maite dugu, hori jatean egitea bakzu, demora okupatzen da. <risa> <risa> Azok gutiago mintzatu nahi duzu? Ez baita ezpa da, edo bai, fer. <risa> Kalakaria zira, bizian? Ba, omen bai. Ha, <risa> bai. Zule lanean baiak garrida ere? Bai, berda piskal. Ba. Berdin. Mm. Arriman eta dako lagontzen du. Bai. Eh, euh, beraz, euh, euh, eken euh, alizide la, noiz hartu zinen eken? Duela mala urte. Voilà, Egia tendu euh, urte pakete bat horrein. Eta postuak izan ditu evoluzio batzu, xe horaz ere? Aldatu da? Bai, bai, aldatu da. Bai, eta ba hori, egitura bakoitzak ere, e proiektu momentu bat enburuan bere, egitaz moa berriz irazten du elarik ere, Bahanean uh, ditugun misoak eraldatzen dira, beraz, bai. Uh, mm, Baiz, aria, kulturala ere zabaltzen da, aldatzen da, bentsu dut, uh, mm, uh, uh, orteetik orterat. Mm. Kultura kontsumitzeko manera, egiteko manera. Uh, Zer, dira argluna guztiak, egtan kultura biziki zabala izaiten alda. Kultur uh, elkarte horiek, zer dira, zertan, bereziki? Ba pf, guk segitzen ditugun uh, elkarteak zinez uh, alor artistiko guziak ere uh, betetzen dituztenik lusaz, interes pertsonala gatik ere, dansari lotuak, ziren projektoak ere segitu izan ditut. Dantzatu gomendu zuzei? Bai, bai, uh, lusaz, <laughs> lusaz. Eben usta ditzen? Uh, ere bai, bai, bai, bai... Gunkan? Uh, Bukunkan dantzatzen oen bai, eta gero uh, gaztarotan uh, biz baten uh, baxo sargin. Uh, Dantzatu ah, uh, luzaz. Uh, dantza talde tradizionalean, he. Eh? Voilà. Enetan ta... Hori da, bertin egun batez uh, behiz hastiko <laughs> <laughs> naiz. Uh, ara, beraz bai dantza, musikan, zerkiak, uh, zinez uh, bizkiz uh, euskal kulturaren alogean uh, uh, diren ahlo artistiko guziak... Uh, Betetzen ditugu eken bai. Mm -hmm. Konkretukiz, erda, uh, elkarte horiak eldu dira zuen ganat edo zuek joiten zisteen ganat, uh, nola pasatzen da ahremana, lehen ahreman hori? Usu elkarteak diragiten uh, gure gana, proiektu bat uh, baitute eramaiteko. Eta hor laguntza eske, uh, izaiten alda beha holkularitzatik, uh, gero uh, diru laguntza arahino, eta baita ere komunikazioan... Uh, gunza uh, laguntza, laguntza baan bai aulkularitzak edo uh, proiektuaa bai maiteko momentuan edo gero izaiten alda ere A ajeman batzuen garatzeko ere uh, artisten artean jendea jendeajemanetan eman elkarte batzu ere uh, batzutan eta eta bainik parte lanaren parte hori maiite dut bai biziki Ez dira, aritza. baita profesionala, ez profesionalak, hor? Ez, ez, eta hori dugu, hori dugu shantza ondia edo hori gure lanean ere, da profesionalekin baita amaturrekin lan egiten dugula, eta euskal kulturaren asteko paisaia hola baita ere, uh, profesionalek era maiten dute, baina amaturrek ere, egi kulturarekin ere, eta eken shantza hori dugu bien harteko joan dina egiten aldugula. Mm -hmm. Eta justuki zubiak giten duzu, amaturo horiek pixka bat txantza bat emaiteko ere agertzeko, e, senatokian, erdin? Mm, bai, aiek dute, txantza horiek ah. herera maiten gehenik, baina bai guk gero uh, gertatzen alda profesional batekin harremanetan uh, izaitea, zakit uh, emanaldi baten inguruan uh, aholkularitza ukaiteko, uh, taula zuzendaritza riburuz edo dantzari profesional batekin uh, aholku bat ukaiteko. Uh, behitzen dituztenak. Mm -hmm. Ekeren gula uh, hori biziki uh, importanta da nolako ahremana duzie uh, kultur munduan ikusten duzue uh, gerotak gehiago galdekinak zistela, gerotak gehiago lan egiten zuela hauekin ah, Dependitztzen nu bai gerota gehiago zakdakit gure Elkartekide kopurua hemendatu da ururte urte beraz jan genezake baiz gero bai badira erraititen zinuen bezalalean paisaia kultur paisaiia ere aldatu da, erakunde berri batzu garatu dira azken urte hauetan, kultur gaitasuna ere hartu dutenak, adibidez biddezri elkargoak kultur gaitasun bat hartu du eta beraz behar da... Hori uh, ba, osagarritasunean uh, aritu, pentsatu, eta berdin uh, gure lan egiteko ere manerak uh, behiz uh, pentsatu, eta ara, hori... Hori uh, galden gehenen duzun, edo ez edo, uh, justoki, uh, konkurentzia bat sortzen zuen ez? Uh, ba, pf, idea osagarritasunean aritzea da, bai, konkurentzia aritzea ez dune horek uh, ez egira baziko horretan, beraz, bai, osagarritasunean saiatzen gira albezain bat... Uh, Uh, gauzak uh, plantan emaiten gero denbora gauzak bezala denbora emaiten aldun batzutan batzutan gauzak biziki fit edo iten dira beraz uh, ara mm. yo a hisira ipatzen uh, literatura saila naiz sinuela garatu uh, orain proiektu berri ere sortu orain inguruan zer zerarlotik edo zer uh, ildotik Bah, behia, ez dakit behia den bainan hasteko egia ekak betidanik eh, lan egin izan du literaturaren uh, literatur sailan, uh, naiz eta gaitasun hori Euskararen erakunde publikoarekin uh, partekatua den haiek baitute argitalpenaren uh, sustengoa dirustatzen uh, bainan guk gehiago ba, literatur uh, ekitaldiak edo la, lagundu izan ditugu betidanik autoreak, mediatekak, liburu aurkezpenak programatzen eta egia ekaeren uh, proie Ektuberian, bat okiz zentral bat uh, uh, eta berdin indartuago bat hartu du. Hori um, baita ere gure ustez uh, literaturaren bidez bat bada, bada erronka alimalekua hor bai uh, gazte publikoari begira, urre eta gazte publikoari begira, um, ba liburuak euskarri... Uh, ezinbestekoak baitira uh, asteko nere iduriko hori uh, ba, iztun uh, osoak ere egiteko uh, alde batetik um, pertson alki ere liburuak ekartzen baitute uh, aberastasun, irudimena hori um, Neretzat feinenez liburuak tresna aurrekin hasteko tresna hori beharrezkoak dira, uh, badra ere bada beste desafio bat helduen heldei zuzendu literatura uh, gaur eguna juntnde gutik uh, euskaraz irakurtzen du, uh, bakoitzak badu aajeman pixkat berezi bat uh, euskal literaturarekin eta hojan or, uh, alde lan lan egiteko seea dugu. Mm Hemen -hmm. ere zebitzen magin ere emirentxo bargarai eta haria bere proiektua justoki zuzen zenbait aurreri eh, eta biziki right. proiektu edera erramaiten maitu Erraiten zaukun ere uh, justoki isan zuela laguntza gutizela uh, era konde publikoetatik edo uh, literaturak uh, Me ez dula laguntza handirikkundaarria? E, jasoin du e, bai kompplikatua da junt e, bon, e, literatura eta argitalpena erakundetan gehiago ikuspundu ekonomiko batetik e, ikusia da e, konparatzen badira argitalitzea litea e, Milaka eta ehunka milaka diru irabazten dutenak edo eg dituztenak urtean hemen paisaia ez da holakoa eta behar berharlitzateke bai nonbait politika indartsoago bat, literaturaren eta arrgita talpenaren uh, sustengatzeko. momentuzezpaita maleuzki uh, nola ejan modelo ekonomiko iraunkor bat. Jo mm -hmm. mm. ikusten dugu garatzen ariderra ere hemen idazle... Bo, beti berdinak erranen dugu, ipar aldean mentoz agerzen dira, martxan dela frogatzen daukute, ikusi bezalako festzibelak bat dira horrentzat, joanen azte buruan mazen ziburuko azoka, horre ikusi ditugu uh, hain literaturak bere elekoa egiten ari duela ere? Bai, eta euskariak biderkatzen dira, um, gaur egun eskainza gerosta beratxagoa da, uh, eleberi grafiko, edo komiki beste, beste montako ere uh, euskariak bat ditugu eta eta hori uh, bikaina da bai mm. Uh, nerabeentza ere entsatztzen mm. dira elixedile eta txona mm. uh, bezalakoak antsonona nagin ordoki bezalakoak indar bat enentsatztzen da egiten. bai bai izinz bai, bada hor bilaka era bat ari da zerbait sortzen eta, eta indartzen eta bai hori eskertzekoa da ere, bad dira gerozta gehiago adibi ilustratzaile ere idazleta ilustratzaileak kalitate handiko adibidez eta gaztiaturan ilustratzaileak eta eta bai bada, bada zerbait bai alidena gertatzen. Zuek nola laguntzen ala sinokete sertiteke soen hola hor. Ba go arigirago gustatzen ere uh, idazleari uh, estatutu uh, idazlearen estatutoa gehiago laguntzeko. Gaur egun uh, idazle gehienak van uh, gachik denak uh, bere bizia irabazten du idazketarekin eta bada ere uh, ara, laguntzeko idazle hauen um, egoera idar, indartzen eta iraunkortzen bada lan bat beraz uh, ortarik pasatzen da uh, gogoetatzen ditugu ere baditugu topaketa batzu biltzen ditugu literatur munduko uh, eragile batzu eta gogoestatzen ari gira, adibidez lehen programa, fain, lehen dispositibo bat uh, abiatu ginoen era behi begira, uh, booktrailerle ak eta baten inguruan hor bigarren, uh, bigarren pausu bat nahigin nuke helduei uh, um, zuzen du euskaraz irakurtzen ez duten helduei uh, uh, zuzen programa bat plantan eman gogoa pisteko uh, euskaraz irakurtzeko beraz uh, alo jauetan eta segitzen dugu gero baipatzen zinuen ziburuko liburuazoka ikusimikusi Saraakobiltza jaholko ekitaldien uh, laguntzen eta susstengatzen uh, segitzen dugu beina. –Zuk irakurtzen duzu eskodaz? –Bai, bai, bai. –Eta zek egiten du uh, Muga hori badela, Oztopo hori badela? Um, –Usu, uste dut nik eskain zari lotu azteko nahiko bon, ikastolan Euskaraz uh, irakurtzen, guti irakurtzen nuen. Hori uh, gehiago heldu, aroan uh, uh, etorizait, aldiz a ainit irakurtzen dut uh, Uh, txikidaik ere uh, beste besteera hamak transmititu ditirakurketaren uh, gusta. eta, eta zerke egiten duen ustut biziki bakoitzak bad dueela eman bizki pertsonala irakorketarekin um, batzuek be euskararekin ez ez diira alfabetizatuak izan euskaraz beraz zaila zaie uh, euskaraz irakurtzea Uh, batek, batzuek izkuntzarekiko uh, mugadute ere, janet, bambi, egoaldeko euskara batean irakurria da. Uh, ara, beste batzuk ustut liburuarekin uh, manera orokor batez badutela dutela alako beldur bat, eta gaur egun uh, ba beste euskaji batzuekin, berdin, uh, ba hori, haipatzen komiki, eleberi grafiko, beh, diren beste objektuak irudia ere sartzen dena, ba berdin Uh, laguntzen aldute, jende uh, bat beldurtuko dena liburu lodi batekin eta pentsatuko dena amenez daneretako hori ezingo dut irakurri. Beraz, pausua egin behar da, prentsa irakurri, um, artikuluak interneten ere badira blogak, geroztak egiago ere podcastak badira euskaraz. Beraz, holako, holako tresnekin berdin literaturara gero liburu baten irakortzera joa iteko. Mm -hmm. Baina badira otore garaikidea. Uh, gara ikidebizki honak eta gaur egun eskaintza, eskaintza zabala eta beratxada. Mm Hala, -hmm. helduek dute, lan ahondi hori egin behar, ez dakit ikas, ikastoretan eta eskoletan ikastoretan ikastoretan ahondia egiten du, beraz mm -hmm. eskolakoak alditzen da bakarrik, beraz eta ekehortik atelatu. Hori da, irakorketaren plaseja euskaraz ere uh, ukaiten aldela, mm hori -hmm. da erronka ahondia. Eta diozu, emaitza e badela. Bai. Mm. bai, bai, bai, bai, zinez. Enziak, erlana, segituko huze beraz, argitar etxe, idazle, horien gana joiten. Hori da, durangoko azokan laguntzen ditugu parte hartzen urte guziz. Hara, badira, orako, urtean, urtea betetzen duten hitz ordu bat segitzen ditugu ere, beraz. Mm. Beste pausa bat eginean dugu eta hau ere hautatu duzun uh, kantari hau uh, eskore jen bizi da. Aste buruntan uh, hariko da, Saltaian beste, aste da? Aste buruntan da. <laughs> Rudiger, beraz, eh? musikaria, zenako? Berdin, uh, entzuten dudan uh, talde bat da, bon, emengo, uh, emengo kantaria gainera, beraz, uh, ara, emengo artista baten entzuteko ere. Gantuaren izena? Mutziko dizute gaitan, nire inglesa ezta baita espada bikaina. Did you ask for this? Bikaina. Ez zuzu inglesa soberakaratu? Uh, bai, bainan uh, ulertzen dut uh, nahiko ongi, bainan nire zentua bizkitxera da. <laughs> Gaztelera gehiago? Bai. Bai? Yeah. Ale, RUDIGER. <laughs> You're hiding for days You don't see the sun Be a shadow Of all that is gone It's shocking All to all What is dying A price on good That no one is buying. You're hiding for the sake of not being alone But you're not the only one My question goes to the man of the future He's trying for the year the air Haldik, edo Félix Buf, hemen bateria joile eta Willis Rumonten izan dena, ezaguna izan dena, eta orai, bere bidea, karlari gisa egiten duena, azte buruntan ez, eh, besten ez baliman iztronpatzen izan dena, zutak oui. arg duplaren onduan. E, beti maia etxandirekin gira eskoal kulturera kundean mediazio kulturala zarduratzen geruta ja, gerutageiago sareetan ibitzen mali mazidezte ikusten da usu, eh? eke presentzia hori ere importanta da, ez da aski guai webgune bat izaitea behar da horat dien dia joan arrazi Bai, egia uh, komunikazio munduan sare sozialek badute toki handia handia beraz uh, nahi badaikus garritasun bat ukan... Uh, uh, Obe presentzia baten ukaitea bai, sare sozialetan. Ez bali mazira hor, fite jendeak ahazten zaitu hor? Ba, azteko xare sozialetan <laughs> ibiltzen den jendea <dien> bai. <laughs> Gero bada, ekek duen animaleko indaja hor agenda bikain bat baitu zuen. Hoxere, pentsu jende batek denbora pasatzen duela oktan? Bai, bai, bai, lankide batzuek, lan uh, sinauri lan handia egiten dute uh, agenda hoxen uh, eguneratzeko, helikatzeko, uh, informazio uh, seka egiten dira eta, bai, lan, uh, lan uh, sinauri lan handia da bai. Arraz eta aurkatzen dauzot beraz joitea, eh? ez bain mahuzu ezagutzen eskoalkontur erakundearen uh, webgunea bada hori, baina bada ere beste zerbitzu bat, artisten ahimanak eta baitira ere hor uh, egeski eh, atsemaiteko. Bai eta webgunean uh, atsemaitean dira ere atal berezi batzu, uh, lankidek uh, lantzen dituztenak eta dibidez hor uh, garatu den uh, atal bat, atala da uh, argazkien bidez eta egiten den... Uh, egiten den uh, atal bat, eta apiskat uh, sorkuntzaren behi uh, emaiteko. Hala, eta hor uh, ikusten da ere aldatu dela, haja eh? behitu da behiki uh, webgunea? Bai, bai, bai gure uh, nortasun grafikoa, logoa, den aldatu genuen, beraz uh, webunea ere poliki-poliki uh, aldatzen ari da. Eh. Horme, mentu untan txarzen mali mazizte, ikusiko duzu e-ramun basokiegin uh, bai. uh, artikulu bat hor, ikusten da, eh? mire esker e Ramun. Bai, gure lendakari oia izan dena eta hai, ginoen esker berezi bat egin... Uh... Um, bara, bere heriotzaren gari. Mm. Mm Hara -hmm. eskualkulturerakundearekin agendaretan txatzeko zuzenki egiten alduzuen webgunehuntatik pasatu zejan dugu beraz hasenda uh, sozialetan ere uh, eskolatzen alko ditu zuenak, eta gin onduan egiten ditu lanak ikusten da zuen logoa pixkat eskuinezker mm -hmm. beste egite asmo uh, batzuen aipatzeko uh, ari baiitzzte ere uh, aipatzen algin Bai, hori, uh, ba besteak beste segitzen uh, dudan uh, proiektu bat da, eta zinez uh, proiektu edera, edera dela uh, errangon nuke. Uh, beraz, idazle egon aldi bat da, hori um, beti, uh, beraz, partai dezberdin bat zoekin eramaiten duguna, Euskal elkartearekin eta um, endaia kude abadiako CPIO -e, uh, elkartearekin batera hori da erlaitzaren uh, parte hori kudeatzen duen uh, Uh, ferla hitzata gero abadiaren ere muakudeatzen duen uh, elkartearekin. Eta han bada etxe uh, zoragahibat, uh, toki zoragahibatean. Uh, eta normalean artista plastikoai uh, uh, zuzendua dena. Eta baguk uh, aduela mala urte garatzen asiginen uh, uh, idazlegon aldi bat, hilabete batez, uh, azaro uxian beraz... Uh, garai berezibatean ere, idazle batek, euskal idazle batek, hilabete idaz, bat pasatzen aldun nekatuenean, sorkuntza lan baten eramaiteko. Eta bon gure uh, gure helburua da baldintza zinez honetan izaitea, beraz ordaintsari bat emaiten zaio ere uh, idazleari eta aukera badu beraz ha uh, egoteko ilabete batez. Eta jastik um, nahi izangin nuuen garatu uh, egonaldi uh, egonaldi hori ilabete bat liburu baten edo obra baten uh, idaztekoa dos gira ez dela askian mm. aur bederen eskaintzen da momentu bat, Euh, au René-Giteko Eta, beraz Euskal idazten elkarteak pasai doni badu apartamendu bat. Uh, idazle xorkun, idazle fe, literatur sorkuntzari uh, dedikatoa dena. Uh, bon, um, beraz, Europako uh, normalean zuzendu da, Europako izkuntza gutxituetan gutxi idazten duten uh, sortzailei. Right. Gutsi ezagutua da, mm -hmm. uh, hori gaitik ere uh, aipatu nahi nuen, eta beraz um, jaztik gure gonaldiori bikoiztu dugu beraz egiten alda idazlea, autatuaren idazleak egiten aldu hilabete uh, bat nekatuenean, eta ondotik hilabete bat pasai doni baneko apartamendu hortan, beraz portuan emaiten duena doni, pasai doni baneko uh, plaza eder hortan, uh, denak ezagutzen dutena, eta bon, ahont bigiro ezberdin, hori interesgarriatxe maiten ginoen ere, eta toki bakoitzean bai, Ba, bai CPioak uh, errezibitzen dituen artistak zinez uh, errotzen ditu, egon aldi guneari, uh, bisitara zizgunea, lagunduz eta haien uh, sorkuntza ere elikatzeko, uh, guneak eskaintzen duen ingura menarekin, uh, uh, eskaintzen die uh, literatura eta sorkuntza um, garatzeko aukera, Eta berdin pasaidoni hor euskal idazlen elkarteak, beti laguntzen ditu um, idazleak, hor egon diren idazleak, ba hori xantier batzuen ikustera joiten, san juanen xantierak, edo mediatekarekin loturak, uh, aba, tokearekin zinez saiatzen gira, partaide hauekin, uh, ba idazlea ejotzen bere, hori jaite sorkuntza uh, esorkuntza elikatzeko eta eta, ala, eta gero topaketa kantoolatzen ditugu bitopaketa um, daian eta bai pasaaian uh, publikoarekin pixkatiidazleak aurk ez dean zertan uh, den sert, uh, bere sorkkuntza prozesua zertan den. Azteko, inspirazioa iturri edekak dira toki horiak, eh? Ba, iduritzen zaigu baietan. <laughs> Eta nora egimear da hor parte hartzeko um, bada izen emaite bat, bada txosten bat betetzeko? Bai, bai, be, justu ki gaur egoerditan zabalduko dugu deialdia, hilabete bat izanen da buru orkesteko. Eta gure webgunean, e, euskalidazlen webgunean edo CPI-aren webgunean uh, atxematen altko da hori formularioa betetzeko izena buru orkesteko beraz ez du Eta Deialdia zabaltzen da, beraz arte plastikoak aipatzu duzu, uh, literaturari uh, gehiago? Alo, gure Deialdia uh, literaturari dedikatuada, baina uh, nekatuenean badute uste usoan egizibitzen dituzte uh, arte plastikoetan ari diren uh, artistak gehiago. Eta gure gure egonaldia, gurekin duten egonaldia uh, bakaxa da literaturaren inguruan, uh, eta euskal literaturaren inguruan uh, egiten dena. Mm -hmm. Baina beti dira sorkuntza sorkuntzari dedikatuak direne egon aldiak mm -hmm. sorta hilentzat. Ez gu haipatu guai arte baina sinema uh, ere nahi duzuela gondu? Bai. Sine eskola? Bai, bai, bai. Dira bom, sinemaren uh, sinemak ere azken urtetan hartu ditu uh, hartu du beste gara apen bat eta ba nik mediazioaren uh, uh, mediazioaren ikuspundutik ere uh, ba hori sinemak um, zinemaren inguruko proiektu bat uh, segitzeko aukera badut, eta hor eskola denboran um, egiten den uh, um, proiektu bat da, beraz zine eskola deitzen dena, eta urte guziz um, Euskarazko bifilma hautatzen dira, um, eta um, norejan, antolatzen dira proiektioak, um, amaik astolat auk eskuntza eta lehen mailako uh, aukentzat, eta guk biltzen dugu aurkulari pedagogiko talde bat horre alimaleko lana egina da um, filmen inguruan euskaji pedagogikoen uh, sortzeko beraz uh, bai uh, izkuntzulek lermenari lotuta, uh, bainan gerostak gehiago ere irudi irudie ere uh, egiteko sedearekin. Uh, Zer daitzen zu irudie ziketa? Hori da irudiak eta ulertzeko, analizatzeko, hori ah. um, aukera emaitea aukai. Uh, komp obrak komparatzeko uh, gaitasun edo gogo hori ere uh, emaiteko. Um, Oja eta hor um, urtegusiz uh, gutxi gora bera, bost mila ljaaldeku bost mila ikasleek uh, uh, ikaste joaiten dira garai batez, usum uh, hartso eta pila artean. Uh, film, uh, filmaren ikustera klasean eta ondotik edo aintzinetik badituzte gero euskajiak, uh, ikas pedagogia zentroaren uh, webgunean atsemaiten aldirenak, uh, filmaren inguruan lanketa baten, uh, berezi baten egiteko. Ulehmenari lotua edo filman uh, tratatuak diren uh, batzuri lotuak. Beraz, hor uh, bilana egiten dugu, aurtengo bilana eta hasiko gira... Onduko asteetan hautatzen heldu ikastortean ikasortean hedauak izanen diren proposatuak izanen diren filmak. Eta hori zuin ikastexeeri proposatzen dira ikdeko gusieen? Ba bai. euskara beraz zorba ditugu hiru sailetako ikasleak heldu direnak. Euskara ikasten duten ikasle guziak.. Beraz bate lan, Uuda urbiltzenari da beinaan ezziste alferik ekonen udan ere. Ez eggitko dugu baiten. Zuk personalki, ba ima zinu zerbait uh, lantzeko edo literatura epatu dugu, mentoz hori garatuko duzia, ebena personalki ba zinu zerbait arglo bat or burugi bedan duzuna? Ba, Literaturarena, zinez <laughs> <laughs> <laughs> gogo, eta bada ainitz egitekoa, eta sinisten dut, ba dela zinez oino gehiago egitekoa, eta hori bereziki uh, plasexaren inguruan, uh, irakorketaren plasexaren inguruan, badugula dugula oino... Uh, hainitz uh, egitekoa. Mm -hmm. Ongi da, bo, egunero ustaritzen, edo kasik egunero ustaritzen txekituko duzu eken, bai. edo etxetik ere lan egiten aduzu? Bai, noiztenka etxetik ere, e, bai. Noiztenka, eta jo kampura joiten zira, nahi ala ez, or, bai. zure lanak, hori bai, galde egiten maitu. Hori galde egiten du, bai, zinez, uh, bada bulego lan parte bat, eta gero partea ide dezberdinekin uh, topaketak, eta bilkurak, eta... G ella. Gipuzkoa edo uh, beste provintzeekin, ahemanik, um, badu ekek? Bai, badu, bai. Uh, bo ez dut baita espada nik xailori, uh, baita espada segitzen, beste lankide bat badut uh, aheman hau eta sarduratzen dena. Uh, Baina bai nik azteko, bai batzu dizudan uh, egonaldiekin bederen badugu bat dugu Gipuzkoan, Gipuzkoarekin ahemana, behar pasaiarekin, eta gero ba urte guziz urte bukaeran hor bizkaian durangoko azokarekin hor nire urteko momentu importante bat da. Arrat azokan parte hartzen laguntzen baititugu argitaletxeak, disketxeak, eta gero idazle do musika talde topaketak koordinatzen ere orkespenak hanu. Beraz, hori uh, momentu, um, urte dugu ere uh, beritasunen katalogo bat, miskat ikuspegi horoko batukan ukaiteko uh, ba, ateratzen, ortebuka erauetan ateratzen diren liburu, diska, edo bestelako produktuen inguruan, beraz. Mm Hor -hmm. bat bai momentu importante bat. Bai, zaitut, zutu konseytut. Maia, esker zuri. Estan di dinik, uh, alikin, uh, un arte genika, eh, moldatu kidia zure egiten desbait zu hor teskenetan uh, orren gehigarriak uh, kontutan hartoki zaiteko. Mi <laughs> esker. Mi esker zuri.